Faptele apostolilor capitolul 15 versetul 27 Am trimis dar pe Iuda și pe Sila care vă vor spune prin viu graia aceleași lucruri cei care laudă cu adevărat pe Domnul Iuda și cei care sunt un rod al rugăciunii Sila numele Sila este forma aramaică a ebraicului Saul sunt potriviți pentru trimiterea în lucrarea lui Dumnezeu lucrarea de vestire a adevărului Său pe pământ vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Fie prin scris, fie prin viu grai, fie prin cântec, fie prin poezie, credinciosul poartă același adevăr, același dulce nume, Isus. Nu sunt două adevăruri pentru un lucru dumnezeiesc, ci numai unul. Despre Mântuitorul Hristos, despre jertfa Lui, despre învierea Lui, despre înălțarea Lui la cer, despre mijlocirea pe care o face ca mare preot, despre revenirea lui pentru răpirea bisericii sale, despre revenirea lui împreună cu sfinții lui, pentru judecata păcătoșilor, despre mântuirea oamenilor în acest timp al Harului, despre biserică, despre preoție, despre botez, despre cina Domnului, despre viața credinciosului ca individ și în legătură cu ceilalți mântuiți, despre legăturile cu cei de afară, cu lumea, despre Duhul Sfânt, roada și darurile sale, despre timpurile arătate în scriptură, despre rânduiala în biserică, în trupul lui Hristos, despre câte țin de planul lui Dumnezeu, este numai un singur adevăr. cine e născut din Dumnezeu, din sămânța adevărului său, înțelege ușor acest lucru și îl trăiește din plin clipă de clipă. Cine nu-i născut din Dumnezeu, face teorie și sucește cuvântul lui Dumnezeu după interesele lui sau ale partidei din care face parte. Adevărul nu tolerează alți Dumnezei, spunea Nice, adică nu poate sta alături de cele ce parcă sunt adevăr, dar sunt. Lumina cu întunericul nu pot sta împreună, ori o parte, ori cealaltă trebuie să piară. Dar să știm sigur, lumina nu este niciodată biruită de întuneric. Ea este o existență, iar el, întunericul, este o inexistență. Întunericul, după spusa lui Iorga, nu se luptă cu lumina, ci piere din fața ei. Un înțelept spunea, oricât de urât ar fi adevărul, tot e mai frumos decât cea mai frumoasă minciună. Chiar când la laudele mele se aseamănă în ele, din al inimii și voi, când țâșnesc sunt totuși noi, când țâșnesc sunt totuși noi. De aceea iac cu în măr De iac în Laudă, laudă, laudă. Tatăl meu, preaslăvit Dumnezeu. Iar când glasul mi se -mi neacă, și când tare seacă. Pe alinii mi altar e același dor și jar, e același dor și jar. De aceea îți cânt mereu, de aceea-ți cânt mereu, laudă, laudă, laudă, Tatăl meu preaslăvit Dumnezeu. Versetul 28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, mai întâi ce zice Duhul Sfânt și apoi ce zice omul, oricine ar fi el. Și Duhul Sfânt, care este Duhul Harului, niciodată nu pune greutăți pe inima omului și nu-i cere nimic decât cei trebuie făpturii celei noi pentru creșterea ei. Binele adevărat nu e acela care ni se pare nouă la prima vedere, ci acela pe care Duhul Sfânt, Duhul adevărului, îl aprobă. Cu toate că apostolii erau stâlpi bisericii, nu îndrăzneau să ia vreo hotărâre sau să facă vreo lucrare fără călăuzirea Duhului Sfânt. Căci orice lucrare, orice hotărâre și orice bine, fără lumină și călăuzirea Duhului Sfânt, este de la cel rău și lovește în lucrarea lui Dumnezeu. Cea din grijă a credinciosului este să nu iasă din voia lui Dumnezeu și pentru a nu ieși din această voie, trebuie mai întâi să cunoască. De câte greșeli și cădere am fi scutiți noi dacă în orice lucru, în orice gând și în orice vorbă ne-am lăsat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Binele fără Dumnezeu și fără Duhul adevărului este păcatul cel mai periculos, este răul cel mai veninos. Singurul bine este acela care vine de la Dumnezeu, chiar dacă la prima vedere ni se pare un rău. Să nu dărâmăm ce zidește Dumnezeu și să nu zidim ce dărâmă El. În fiecare zi să ne acordăm viața și gândirea noastră cu voia lui Dumnezeu, ca să fie o perfectă armonie. Nici o disonanță în lucrarea Harului, aceasta ar trebui să fie deviza oricăului copil al lui Dumnezeu. Numai după ce Duhul Sfânt aprobă gândul, vorba sau planul nostru, să trecem la realizarea practică, nu Duhul Sfânt după noi, ci noi după Duhul Sfânt, iată ce trebuie să învățăm zilnic. Un înțelept spunea, ce trebuie să știm este cel puțin tot așa de important ca și cum trebuie să știm. Ceva în legătură cu traducerea de fața versetului s-a părut înimerit Duhului Sfânt. Duhului Sfânt nu i se pare, ci El știe sigur un lucru și apoi hotărăște. El nu lucrează niciodată după păreri, ci numai după adevăr, adevărul nesupus schimbării, întrucât El este Duhul adevărului. Am cercetat mai multe traduceri pe care le dau mai jos ca să se vadă limpede adevărul în această privință. Traducerea Galaction, 1936 și 1937, la fel cu traducerea Hristogheaurov. Acolo scrie, căci Duhul Sfânt și noi am găsit cu cale. Episcopul dr. Ion Bălan, la Lugoj, Lugoj 1938, traduce, Plăcuta Duhului Sfânt și nouă. Este o deosebire între părere și plăcere. Preot dr. Emil Pascal, Paris, 1976, Spiritul Sfânt și noi am hotărât. La fel, traducerea Iași, 1874, nici o umbră să nu fie pe adevărul lui Dumnezeu. De aceea, întrucât atârnă de noi credincioșii Domnului Isus, când vedem undeva ceva străin de Duhul și litera cuvântului scris al lui Dumnezeu, să înlăturăm în grabă și cu grijă sfântă. Ca și Duhul Sfânt, creștinul adevărat nu se călăuzește după păreri, ci după lucruri sigure, și acestea le află în Cartea Sfântă, dacă cercetează cu grijă și cu rugăciune. Henry Sankiewicz, marele scritor polonez, spunea Adevărul nu e întotdeauna același lucru cu propriați părere. Cineva spunea, oamenii mici se îndoaie, oamenii mari se îndoiesc. Cu privire la adevăr, mitropolitul Antonie Plămădeală scria despre poetul Octavian Goga. L-am cunoscut pe Goga prin poezia lui și nu prin vorbele prefațatorilor. Tot așa se poate spune și despre Biblie. Să fie citită ea, nu interpretările pe care le dau diferitele partide religioase. Numai așa se ajunge la adevăr. Matei 5:8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Un proverb evreiesc spune: Dacă în douăzeci de vorbe ai ceva să ne spui, și acel ceva îl poți spune numai în două vorbe, află-le pe acestea două. Și unul turcesc: Pe unde trece roata din față, pe acolo trece și roata din spate. Spiritul e singura realitate care sporește pe măsură ce se cheltuiește. Să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie. Dacă trebuia să țină sabatul, li s-ar fi scris creștinilor despre sabat, așa cum li s-a spus fără întrerupere evreilor începând de la Moise și până la Ioan Botezătorul. Dacă trebuia să ia ceva din rânduiala vechiului legământ, cum ar fi de pildă tămâia, sfeșnicele, candelele, sărbătorile, locașul de cult, preoția, veșmintele preoților, slujbele care erau la templu, etc., Duhul Sfânt ar fi spus și ar fi rămas scris, ca să nu facă omul inovații în rânduiala noului legământ. Dacă trebuia învățătura despre cultul icoanelor, despre cultul sfinților, despre cultul morților, pomeni, parastase și rugăciuni speciale pentru scoaterea lor din niad, despre cultul îngerilor, despre cultul Maicii Domnului, despre moaștele martirilor, despre aghiasmă, despre botezul pruncilor de opt zile, despre miruire, despre anaforă, etc., Duhul Sfânt ar fi spus și apostolii împreună cu biserica ar fi scris ca să nu lase lucrurile încurcate și, începând cu secolul IV, să apară cele amintite mai sus și altele în viața creștinismului. O nu, Duhul Sfânt nu face greșeli și nu creează confuzii în viața credincioșilor pentru că apoi se-i ridice la luptă unii împotriva altora, așa cum arată istoria creștinismului și cum se vede și astăzi între cultele creștine. Despre tradiție un teolog ortodox a scris în ziarul România Liberă, 1992, 4 iulie, Grație memoriei omul creează tradiția, sinteza originală a faptelor, a persoanelor și a comportării umane. Am încheiat citatul. Dar cine are încredere în memoria omului? Numai ceea ce este scris merită crezare. Noul Testament este învățătura Domnului Isus Hristos, scrisă de Sfinții Apostoli, este cuvântul lui Dumnezeu din nou legământ, așa cum era cuvântul scris al lui Dumnezeu în vechiul legământ. Duhul Sfânt, cu privire la cuvântul scris din nou legământ, spune 1 Corinteni 4,6 Să învățați să nu treceți peste ce este scris. În România Liberă, pe 1992, 14 noiembrie, la pagina Lumea Creștină, citim următoarele. La o obârșia fiecărei dintre ele, este vorba despre sărbătorile din creștinism, stă o sărbătoare din legea veche, iar uneori coincide și cu una a antichității romane, creștinismul adaptând cu multă chipzuință unele vechi tradiții necreștine în propriile sale realități și cerințe spirituale. Am încheiat citatul. Episcopul Serafim Făgărășanul scrie Credința creștină s-a răspândit la noi, mai cu seamă că strămoșii noștri daci aveau o credință cu elemente care au încurajat fără îndoială creștinismul și anume Divinitatea Supremă, credința în nemurirea sufletului în necesitatea jertfei a ascezei. Iar întrucât poporul nostru a primit credința creștină tocmai în perioada formării sale, ea a modelat ființa lui devenindu-i într-un fel organică. Credința strămoșească devenită la noi lege pământească. Am încheiat citatul. În calendarul ortodox figurează multe sărbători închinate Maicii Domnului. Iată câteva din ele. Nașterea Maicii Domnului 8 septembrie statornicită în sinodul al treilea, 431. Intrarea în biserică Maicii Domnului 21 noiembrie s-a generalizat în secolul al VIII-lea în răsărit în apus la 1375. Bunavestire, 25 martie, este consemnată în secolul IV, statornicită definitiv în secolul VII. Adormirea Maicii Domnului, 15 august, a început să fie ținută în secolul V, iar generalizarea ei și fixarea datei de 15 august la anul 582 prin împăratul bizantin Mauriciu. Vorbind despre această adunare a apostolilor și a creștinilor din Ierusalim, Sfântul Irineu zicea Acolo era adunată biserica întreagă. Numai în măsura în care o adunare creștină este călăuzită de Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului, este Biserica lui Hristos. Altfel nu. E o simplă adunare religioasă de nuanță creștină. De la data când s-a scris această scrisoare prin Duhul Sfânt, nu se mai pomenește nimic în Cartea Faptele Apostolilor despre Partida Iudaizanților. Toate adunările creștine au înțeles care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața cea nouă în Hristos Isus. După înfrângerea iudeilor de către armatele romane sub comanda lui Titus în anul 70, când templul din Ierusalim a fost dărâmat, jertfele și ceremoniile vechiului legământ au încetat. S-a împlinit prorocia spusă de Domnul Isus cu privire la dărâmarea templului, Matei 241 cu 2. Creștinii din Ierusalim s-au împrăștiat. Deși s-au întors mai târziu, importanța bisericii din Ierusalim n-a mai fost aceeași ca pe vremea apostolilor. În anul 130 după Hristos, s-a produs la Ierusalim o răscoală condusă de bar Coba, care de asemenea a fost înfrântă de romani. Ierusalimul a fost dărâmat de tot, iar pe locul lui a fost zidit orașul Aquila Capitolina. În acest oraș li s-a interzis evreilor să se așeze. Biserica creștină de aici a devenit biserică de limbă greacă. Așa a fost planul lui Dumnezeu cu privire la Ierusalim și la biserica din el, ca nu cumva aceasta să se așeze în fruntea celorlalte biserici. Duhul Sfânt le-a făcut pe toate egale. Hristos este capul. Chiar când sunt în stări străine și ea nu mai vine, în al ni mi afund, eu petine te ascund, eu petine te ascund. De acea zi me mereu, de acea zi ascunz mereu.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 Să vă feriți! Să vă feriți de orice vi se pare rău, ca să nu primejduiți mântuirea și, tot așa, să vă feriți de a face ceva prin care să căutați, să căpătați mântuirea. Aceasta e porunca Duhului Harului în nou legământ. Nu e o poruncă în felul poruncilor date de Dumnezeu prin legea vechiului legământ, în care se arată limpede că, blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face, Lămurirea supra celor spuse în versetul acesta sunt arătate în versetul 20. Cuvântul noului legământ, cuvântul harului, este simplu și puternic pentru ca să-l înțeleagă orice inimă sinceră în căutarea mântuirii. Tot ce este scris în Noul Testament este absolut necesar pentru mântuire, iar ce nu este scris să nu se mai adauge, căci cine face lucrul acesta să vârșește un păcat de moarte. Tertulian în secolul al III lea a zicea dacă s-ar cere o motivare biblică pentru facerea semnului crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiție. Tradiția este a oamenilor, Scriptura este a lui Dumnezeu. Cine vrea să asculte de oameni, poate să o facă, dar mântuire nu va găsi în această ascultare, căci însuși Domnul Iisus zice în Ioan 12,48, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Cine ascultă însă de cuvântul scris al lui Dumnezeu, acela va fi mântuit. Arnold Toynbee scria, Istoria se mișcă în raport cu revelația dumnezeiască. De câte ori a intervenit Dumnezeu în istorie, s-a mișcat istoria, revelația prin Moise și cu atât mai mult prin Mântuitorul Hristos. De unde or fi apărut canonele apostolice, constituțiile apostolice, rânduierile apostolice, liturgia apostolică, simbolul apostolic? De la apostoli în niciun caz nu au venit. Toate au fost redactate în secolul V. Mitropolitul Antonie Plămădeală scrie limpede. Datoria istoricului i-a lucrat pe documente și pe informații interpretându-le pe loc. Istoria, după spusele unui istoric, este trecerea prin timp a faptelor romenești. O istorie neadevărată și exagerată, după religia sau necredința istoricului, este o cale primejdioasă care împiedică sufletele să ajungă la adevărul mântuirii. Este un păcat de moarte. În toate problemele mântuirii, frații mei, să ne întoarcem înapoi la Noul Testament. Un istoric renumit, Darmeid McCulloch, spunea Aceia care nu cunosc istoria sunt întotdeauna aproape de prostie. Când indivizii își pierd memoria, ei cred că aceasta e o experiență dezastruoasă. Istoria este ca o memorie colectivă, este aducerea minte a unei națiuni, a unei culturi, a întregii lumii. Când o națiune uită istoria ei sau mai grav, evenimente care se manifestă în fapte, urmările sunt tragice. Poporul lui Dumnezeu, Biserica din Noul Testament, are o datorie sfântă să-și cunoască bine istoria și mai ales, cea pe care o arată Cartea Faptele Apostolilor și Noul Testament în general. Voiculescu spunea, adevărul e ca o apă sărată, te ține la suprafață. Mark Twain spunea și el, spune adevărul și atunci nu va mai trebui să ții minte nimic. Nu pune tu semnul întrebării când Dumnezeu pune punct. De ce nu fi spus niciun cuvânt despre sabat? Oare lucrul acesta nu arată nimic? În vechiul legământ, unde era o poruncă precisă despre sabat, se amintea despre păzirea lui de fiecare dată când poporul era neascultător de Dumnezeu. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Fiți sănătoși. Căci dacă cineva este sănătos duhovnicește, poate să meargă drept pe calea cea nouă și vie a adevărului și poate fi bun pentru slujba duhovnicească pe ogorul Evangheliei. Așa să ne ajute Domnul să fim. Ați ascultat meditații scrise la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 27 la versetul 29. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila care vă vor spune prin viu graia aceleași lucruri, căci s-a părut în imerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace subgrumate și de curvie, Lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Chiar când la udele mele se gaseam în ele, din al inimii și voi, când ți-și sunt totuși noi, Când ți-și sunt totuși noi. De aceea-ți gând mereu, De aceea-ți gând mereu. Îmi laudă, laudă, Laudă, Tatăl meu, preaslăvit Dumnezeu! Chiar când glasul mi se Și cântarea am pare seacă, Pe al inimii altar E același dor și jar, E același dor și jar. De aceea, jacquind mereu. De aceea, jacquind mereu. Laudă, laudă, laudă, tatăl meu a slăvit Chiar când sunt în stări străine și cântarea nu mai vine, în al afund, eu pe tine te ascund. Eu pe tine te ascund. Gând mereu. De aceea, ia de i mi mi mi laudă, Laudă, laudă, laudă, mi meu preaslăvit Dumnezeu. Căci tu miești ești pe veci iubirea, Viața-mi ești și mântuirea, Binecuvântat să fi, Domnul meu pe veșnicii, Domnul meu pe veșnicii. De aceea-ți cânt Ceea ce i-a mereu. Laudă, laudă, laudă. Tatăl meu preaslăvit Dumnezeu.